Ens en sortirem Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén Mentre quedi algú d'en peus que hi confi cegament M'has de creure si et ens en sortirem hey! Benvinguts puncicans i puncicanes, confinatíssims tots Ens en sortirem i no ho dubteu, més forts i més conscients que abans Com a mínim més conscients que aquest planeta no és tan nostre com creiem al contrari, vull dir que quan els humans ens aturem i deixem fer, la terra, la natura prenen el seu lloc, que és el lloc que els correspon Som al tercer segona de Pons, si ens, ah, ja tenim nom. Si ens escoutes des de Pons i pots fer-ho a través de la freqüència 107.1 Ei, però has de fer si ets a Pons. Si ens escoltes des de fora no serveix, perquè llavors escoltaràs Ràdio Vendrell o Ràdio Sant Feliu de Guíxols, val? Depèn on siguis. Per internet, sí, per internet pots fer-ho d'arreu on siguis. Poses al Google eh, Ràdio Pons i endavant. Amb l'enllaç que et surt allà et porta directe al directe. Hem de dir, per això, que és molt millor que si ets a Pons ens escoltis per la ràdio. Per què? Doncs perquè el nostre programador, al francès, que és que ens, qui ens punxa cada dia i sap els oients que ens esteu escoltant, ens ha donat un toc d'avís, ens ha avisat, yep. sí, que es veu que el servidor es satura quan la mitjana supera els docents i resulta que estem superant els 250 oients d'internautes uh, de mitjana. Déu-n'hi-do. Què vol dir això? Un, o que tenim una família més sombrosa del que ens pensàvem, <laughs> o dos, que el programa està sent tot un èxit d'audiència. Així que enhorabona, perquè això sou vosaltres, Pons, i nosaltres, Pons, també. Perquè les vostres intervencions, els àudios que ens esteu enviant, les vostres cançons, tot el que ens anem oferint cada dia que sou vosaltres, és el que ens fa més pobles, que ens fa més propers, i ens agrada compartir-ho amb tots vosaltres, totes les nostres inquietuds. I si encara no has participat al programa i tens moltíssimes ganes de fer-ho, o tens aquell coquet que dius, va, ho farem, apunta al mòbil, 6, sí, 51, 53, 95, 72. I ja veus que hi cap tothom amb ganes de compartir pues, una poesia, una cançó, una reflexió, eh, consells, alguna anècdota del confinament, el que vulguis. Simplement vols dedicar unes paraules a, a algú que estens lluny, que punxem algun tema que et porti bon rotllo, el que vulguis. També tenim dedicat l'espai a preguntes que si voleu fer-les, preguntes i dubtes que li vulgueu fer a l'alcalde sobre el municipi i ell doncs les anirà responent així que pugui en recordeu-vos 651-53-95-72 també això, que hem creat una pàgina web que es diu www.tercersegona.site site s-i-t sí, o sigui www.tercersegona.site si aneu, a part de veure'ns a nosaltres allà a la tola del menjador, doncs, i allà hi haurà un enllaç que us portarà els àudios de podcast. Volem de fer servir el llenguatge dels pros, doncs és, Exacte, ja pros, és ja. podcast. Però són els àudios que ens esteu enviant i els àudios que... <coughs> que vale, és, és allò, és els programes. Tots els programes des del primer. Ah, i que també anirem penjant totes les vostres fotos que ens aneu enviant sobre el vostre confinament. Les manualitats que aneu fent. Per exemple, ja he penjada la Rosa que ens va enviar la Dolors i està posada aquí al web, doncs totes les que vulgueu fer. Per exemple, sé que hi ha gent que estan fent dracs per posar el balcó, que m'ho han xivat. Doncs vull veure el drac aquest. No només jo, no. El volem veure tots. I com que el volem veure tots, si ens l'envieu, el posarem aquí a, a la pàgina i, i nosaltres també volem veure, saps? I tant. Aquest apartat es diu... Ponsicades Ponsicades, Ponsicades. Vale? I la pàgina web la repeteixo 3bdobles.tercersegona.site -e. Jo que sé, vosaltres fe... si voleu enviar-nos una foto vostra doncs pues mira també, a vosaltres a la cuina cuinant, o... és igual, o ho envieu? Doncs és molt fàcil o ens ho envieu a nosaltres al WhatsApp del mòbil del programa que ja ho he dit ho tornaré a dir perquè no em cansaré mai de dir-lo 651-53-95-72 o el mòbil que hem creat, que és... Apunta. El mail. El, ai, el mail, que dit mòbil. No, el mail. Si apunta. Si he creat un mòbil, igual jo què sé. No, també mm -hmm. pots enviar-ho des del mòbil, però al mail ponz arroba tercersegona.site ponz arroba tercersegona.site Vinga, va, que així només, no només ens sentirem les veus, sinó que també ens veurem les cares. Pot ser que porti més de cinc minuts parlant i encara no he presentat l'equip del programa? Podria ser, sí senyor. Bueno, jo soc la Xènia, que crec que encara no havia presentat cap dia. Clar, com que jo ja em conec. Doncs sóc la speaker o veu conductora del programa o digue-li com vulguis. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, tocant els botons i presentant les novetats musicals, hi ha el Salvi. Hola, bona tarda, bon dia. Tu recordes la moguda dels anys 90 a la ciutat de Seattle? Seattle, ja. És. Seattle, que Seattle vol ja. dir oh, ciutat del gran... grunge. Exacte. Doncs mira, avui et porto una novetat d'aquesta ciutat, una novetat d'una banda que és extraordinàriament bona, que és extraordinàriament al top ten de les nostres bandes. Mm. I avui estrenem disc, bueno, fa uns quants dies, però avui la presentarem aquí. No cal que dones més pistes. No. El francès, que està al cas que soni per internet i per la freqüència modulada i, a més a més, és el que rep les dades dels oients. Gràcies. El nostre estimat Toni Subirrosa, fent patar la xerrada, explicant-nos, bueno, en principi, les històries que passen entre els famosos, etc. Doncs, què tal? Bon dia, Toni Subirrosa, com està? Oh, estimats! I què més? Tenim a la Cris, l'espai que guardem pels peques i per qui vulgui. Clar, no només els petits, vull dir... Qui vulgui pot fer el que ella proposa, manualitats, endevinalles, enigmes... Què tal, com va, Cris? Ei, hey, hola, bones, nenes i nens! Tenim el Miquel, que ens endinsa cada dia en un microcompte diferent, i el Jaume, que ens deixa doncs la darrera paraula, amb els seus poemes al final del programa. No us perdeu, tampoc, totes les càpsules de veu, que són el motiu de la nostra existència, com a programa, vull dir. Així que, un cop presentat tots i totes, endavant al sisè dia, benvinguts al tercer segona. Sentirem, doncs, comencem amb la informació municipal que anem rebent de veu de la Núria de l'Ajuntament i així us assegureu que tot el que es diu aquí és de manera oficial i totalment seriosa. D'acord? Endavant, Núria, com vulguis. Bona tarda a tots. Bé, en aquesta ocasió m'agradaria parlar-vos sobre la pàgina web i l'aplicació mòbil de l'Ajuntament. No sé si alguns de vosaltres us deneu atonat, però les últimes setmanes hem canviat la pàgina web de l'Ajuntament i, de fet, encara hi estem treballant. El motiu d'aquest canvi és clar. Consideràvem que el preu que ens demanava per mantenir-la en vigència era molt elevat, tenint en compte que aquest import no incloïa cap tipus eh, d'ajuda tècnica en cas de necessitat. L'empresa facturava gairebé 1.000 euros anuals en concepte de manteniment de la pàgina, únicament per fet de tenir-la, però el personal administratiu de l'Ajuntament qui es dedicava a llegir-se manuals tècnics en cas de dubtes. Per tant, vam considerar l'opció de reemplaçar-la per una de nova que ens oferia la Diputació i que és completament gratuïta. I ahí, en conseqüència, hem hagut de canviar l'aplicació mòbil per passar a utilitzar-la que ve connectada amb aquesta pàgina, que evidentment també ens ofereix la Diputació. Aquesta nova app s'anomena Vilaconec, i un cop ja accedeixes has d'escollir l'Ajuntament del Municipi que t'interesse per rebre la informació d'aquest. Molt bé. I també tenim l'espai on l'alcalde respon als vostres dubtes i preguntes. Sabeu que ens podeu enviar el mòbil del programa 651-53-9572, que, si voleu, de manera anònima, doncs, li traslladem al, al Josep Tàpies i ell és el que les va responent, així que pot. Així que, endavant amb la pregunta d'avui. Som-hi. Mira, la pregunta. S'ha fet un ERTE a l'Ajuntament? En quines condicions són a casa els treballadors, oficinistes, brigada, llarg d'infants? Per mi retribuïts? Per mi sense sou? Recuperable o no recuperable? Doncs, li traslladem. A la pregunta si l'Ajuntament de Ponts ha fet un ERTE dir-vos que les entitats públiques no podem fer ERTEs. Per altra banda, informar-vos que el personal de l'Ajuntament, en aquest cas el personal de neteja, està fent totes les hores que, que cal fer segons el seu quadran laboral i inclús potser n'hi ha algun, algun que, que més i tot. Eh? Aquest personal, els no estan fent neteja la residència, que s'està fent una neteja molt exhaustiva cada dia de la, de la residència, i els quins eh, no estan fent neteja de la llar d'infants i, i de les diferents instal·lacions que en aquests moments estan tancades, el que fan és reforçar la residència. I la veritat és que ho estan fent amb una total predisposició i, i està sortint molt bé. Per altra banda, els treballadors de la brigada... Els quins, eh, els quins no estan treballant perquè també s'ha fet uns tos rotatius i n'hi ha que estan treballant amb neteja i desinfecció, portant compra, medicaments a domicili, fent tasques que estan sortint al dia a dia. I els quins no esta, els qui els hi toque fest aquell dia aquestes hores doncs, les ninem recuperant un cop eh, s'hagui acabat el confinament. <coughs> els treballadors dels serveis administratius s'ha fet un horari rotatiu i presencial a les diferents oficines tant les del patronat com les de l'Ajuntament i el dia que els hi toque abans van a treballar estan, al servei, estan a, a, al servei del que vagi sorgint el dia i també es preparen feina per fer-la telemàticament els hi hem preparat els hi hem han els han facilitat el teletreball i la veritat és que bueno, està funcionant molt bé, estan treballant des de casa i molt bé i també el mateix un cop s'acabi el confinament doncs farem els recontre d'hores i assassinar s'anirà solventant el personal de la llar d'infants està preparant el curs 2020-2021 i tant punt com el departament ens permeti retornar els nens a les aules allargaríem el curs fins a finals del mes de juliol i també doncs, aniríem compensant aquestes hores amb, amb, amb els diferents treballadors. No? Per altra banda, el personal de l'Escola de Música està prestand servei, està prestant el servei al seu alumnat, mitjançant trucades, mitjançant el whatsapps, en via correu electrònic i, bueno, eh, pràcticament, no s, evidentment, no s'està portant una normalitat al 100%, però, bueno, els nens continuen amb les, amb les seues tasques i van fent, eh, van fent docència. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, és una informació que ara ja sabem. Va, que tenim moltes ganes d'escoltar la primera dedicatòria. Així que endavant, Hola, bon dia o bona tarda a totes i a tots els que estigueu escoltant el programa. Eh, Soc mel. i res, en primer lloc, volia agrair-vos a tots els que feu el programa, Salvi, Xènia i companyia, per fer possible que, que a través de la distància puguem connectar-nos d'alguna manera, no? a través de les ones. I, I res, jo us estic escoltant des de Lleida i, bueno, em sento com eh, més connectada al poble on vai néixer, no? I tornant a retrobar records i moments especials viscuts allí. Eh, I res, volia portar el meu granet d'arena dedicant una cançó pos pues, a la família que esteu allí, que tinc ganes de veure quan tot això passi us vindré a fer una visita... Eh, que us trobo falta i res, que disfruteu la cançó eh, igual que la disfruto jo perquè sempre que l'escolto se'm fica a la pell de gallina. Així que això va per tots vosaltres i una abraçada gegant a la meva família i a tots els pontsicants i pontsicanes. Per vosaltres. Doncs t'esperem amb els braços oberts, no. Mel. Ens has demanat una cançó Sound of Silence la versió de Disturb i nosaltres hi hem volgut donar una volteta més. Així que et regalem la versió en directe. Per tu, Mel. In the darkness, my old I've come to talk with you.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 Just these dreams I walked alone Marrow streets of cobblestone Neat the halo of the lab, I turn my color to the cold and damp When my eyes are stand by the flash spread the light and touch the sound of silence help in the naked eyes Encuentran dos amigos i un li diu a l'altre, dius, ¿dónde vas con esta mujer tan fea? Diu, mira, de tal de no despedirme de ella, darme un beso, la on donde sea, tu. Estàs pell de gallina, eh? Sands Silence, la ver? versió dels Disturbed, i en aquest cas, acompanyats pel brutalíssim Miles Kennedy, cantant d'Alter Bridge. Pèl·los com escàrpies, escolta. Bueno, avui parlem amb el personatge confinat Pere Comte Pere Comte que és un astronauta autònom que ara mateix és dins d'una càpsula espacial i ens vol enviar aquest missatge Ep Houston Com va per aquí baix? Jo aquí bé, eh? Perdoneu que no em faci càrrec de la gravetat però aquí dalt tot sol i en confiança canvi, canvi, allò que es diu canvi no he notat gaire, eh? Per de la pandèmia m'han tret la soyuz de línia i m'he quedat sense coses. A veure, en tinc a la vista... Ah, sí, soc molt despistat, eh? La NASA ja deien, eh? No trauries aigua a Mart. A veure, se m'han acabat els recanvis d'un espresso. Sempre gasto d'una altra marca més barata que fa un que es diu Forte o, o Suntuoso i això. Eh, però com vulgueu, eh? No cal que pagueu pels originals preus desorbitats, oi? Eh? Eh, què més? Ah, en una de les sortides fora de l'estació em va caure de la butxaca el rotulador Pilot Blau. Que ho com comprendreu, eh, feia de mal recollir, oi? Com vagi bé, feu en no arriba una altra. També... a veure què més... Em fa falta també una broca de vidia del 6, que la que tenia se'm va trencar, per collar un tros de ceràmica de l'aïllament tèrmic. I uns quants de quillos, eh? Que no m'escalfi la fricció de la reentrada. Us has escalfat mai la fricció de la reentrada, vosaltres? Ai, massa, massa, massa sora sol. A veure, també necessito un pot de centella per a la pols còsmica, eh? Que aquí dalt hi ha un pam de merda a tot arreu i no puc sofrir horaditades. Foto de mala llet. Què més? Ah sí, wifi a vegades falla i, i el Spotify la sento com tallat i el Netflix se, se'm congela. Mira si sí, se'm congela a vegades que, que m'he acostumat a, a, a quan hi ha un primer pla director, apuntar-los els granets de la cara i les barruques, no? Jo, amb tots els aspectes, pels tècnics d'aquí baix, ja vaig el seu dia. Com vaig veure encaixonat el router i la parabòlica entre el termo i la força sèptica, vaig dir, miau, qui haurà problemes. M'hi jugo un pès oliofilitzat que no agafa mai el senyal per falta d'espai, que també té collons aquí falta d'espai, eh? Què més? Ah, sí. Sabeu si n'hi ha per gaire estar me aquí dalt? És que al maig tinc dues comunions i una trobada de puntaires i m'hauria fer una mica de calendari. I em sembla que ja estarà... A veure... Ah! Oxigen tampoc n'hi ha gaire, eh? Però que no es vagi bé, eh? No hi ha pressa, això no hi ha pressa. Què més? Doncs ja ho veieu, encara que estigui penjat aquí dalt com un canari, eh... una persona també té les seves necessitats, eh? terrenals, oi? Vinga, va, anis, fins aviat. Això és un petit vas per l'home o un gran vessal que pot fer humitat. Salut. Hòstia, no m'acostumaré mai a aquesta urina fermentada. Pere, l'astronauta, mirarem de passar el teu missatge, eh? déu Us imagineu viure confinats com ell allà en un lloc tan petit que gairebé no pots ni, ni estirar els braços? L'ostrofòbia fixa. Total. Cada minut, cada hora, cada... durant tota la teva vida. Segur que no coneixeu ningú que visqui en aquestes condicions? ho bueno, pensem-hi. I ara següent càpsula de veu al Joan Tarragona que ens enintsa en un dels seus escrits endavant. La tardor: Els rius baixen freds, el sol roigen samari i jo sembla que em faci més vell. Potser és temps de tristos pensaments, records o en ignorances. És temps de canvis com el follam dels arbres que es desprèn suaument i cau damunt dels prats. I com va dir aquell cantautor, els follets muden la pell i les nimfes despullin il·lusions. Tot es torna d'un color màgic i peculiar. però no ens n'hem en d'oblidar. La tardor a l'arribar, a tots una visita mental ens farà. Salut. I aquesta tardor, a més a més, serà superesperada, perquè han traslladat tots els esdeveniments culturals, concerts, inauguracions, jo que sé, mil actes d'aquests que s'havien de fer aquesta primavera, doncs han passat el setembre, a partir del setembre. dir que Les ganes que tindrem de sortir de casa serà un no parar d'activitats. Crec que fins i tot els nens i les nenes tindran més ganes de començar el curs, segur, eh? Bé, bueno, ara que tenim moltes ganes és de sentir a la Marta Pampalona que ens explica el seu confinament i alguna sorpreseta més. Endavant, Marta. Hola, estimada gent de Pons. Sóc la Marta Pampalona i m'agradaria compartir amb vosaltres com visc el confinament. Evidentment, la situació és la que és i estan passant coses que no desitjaríem a ningú. Però de nosaltres depèn veure el confinament d'una manera negativa o bé enriquidora. Vaig llegir l'altre dia que no és casualitat amb qui ens quedem confinats. Jo també ho crec. La veritat és que confino sola i tot i que tinc moltes ganes de veure les persones que estimo, ha estat una oportunitat per millorar la relació amb mi mateixa i per treure a la llum idees artístiques que feia temps que tenia ganes de desenvolupar. I gràcies a això doncs estic penjant vídeos al meu canal de YouTube, que és Marta Pampalona, no té més secret. I, I ara no hi tinc gaire contingut, però em farà molta il·lusió i em farà molt feliç que, que entreu i, i us feu subscriptors del meu canal. I res, doncs, m'agradaria per últim cantar la cançó I Don't Know Why de la Nora Jones, per tots i totes vosaltres. Desitjo que estigueu bé i, i que esteu passant un bon confinament. Una molt forta abraçada. gràcies Marta, doncs et farem una visita al canal de YouTube que has dit Marta Pampalona i gràcies, moltes gràcies per compartir la teva veu amb tots nosaltres a veure si algú més s'anima que em consta que ens escolteu molts cantants i molts músics que aquí pocs, aquí pocs en tenim uns quants i algunes veus i interpretacions només les podem sentir els quatre veïns afortunats o sigui que esperem el vostre àudio 651 53 53 95 72 envieu aquí i així ho podrem compartir tots. I tenim amb nosaltres el Toni Subirrosa. Bon dia, bona tarda, què tal, com va? Hola, oh, estimats, bona tarda. Espereu que tinc un formaçàutic aquí. Sí, sí. Deixa, sí, un grament, ja està. Perdoni? Ja està, ja està. Perdoni, no, amico, perdoni. Té un formaçàutic d'aquí del barri, saps? Sí, sí, sí. sí. sí. I què ha demanat, si es pot saber? Pots uh, acido, acido, acido, acido. Vale. Ah, sí, t'has dit sol. Ah, sí, t'has dit el sol. Ah, d'has dit Sí, sí, sí. Que, okay. que clar, no ho entené. Diu, què diu? Sí, ara si t'has sentit el sol i xèl·lic. Diu, diu, això, que no em sortia al nom, hòstia. No <ríe> sí, me'n recordava. Que ah, sí, sí, sí, sí. I molt bé, que bueno. ens expliques avui, a veure? Bueno, estimat, eh, mira, comentar-vos una miqueta la jugadeta del Corbett i Corbett. anar fent... O, o, o si té, no, ministre d'Indústria que diu... Ai, d'Indústria, sí, d'Indústria. <ríe> bueno, només li cal <ríe> això, eh, també. Aquest, també. Sí. El ministre de... No m'ho inclusió. Seguretat social i, I migracions. Que aquest és aquell que em vas preguntar tot el sàlidi de les orenetes, de cuidar-hi de les orenetes. Migracions de no. les orenetes. Sí, tí, sí, és sí, aquest. Sí, sí. Doncs aquest tio diu, ah, diu que ja ha epidemiòlegs catalans, no dinocs, noms, però bé, bueno, tots sabem sí. de qui parla, que no haurien de parlar tant perquè no tenen tota l'informació. Mm. Doncs, si no... Si no, que la té, que no... Informació, si no la té al mitjà, no, que la tindrà. No ho no sé, doncs per això, que, que ens amaguen algo. cosa, doncs que ens la diguin. Que no. La diguin. Exacte. No los bandarras tú Hostia, no hay quineco ¿eh? que ya perquíra veré No <risa> <risa> Sí Bueno, bueno, sigo amb el so seguim Sí, continuem Lo que us deia ahir abans de que m'he fissionat molt les rodes que porten un informe, aquests que van de ver lo de los militars doncs, no sé si tens el tall s'ha de pujar amb el tall, són 15 segons Molt bé, Donde un equip roca, recuerdo que sos los especialistas en la investigación de robos en el campo imputó un delito de hurto a dos individuos porque estos se habían apropiado indebidamente de más de 30 kilos de naranjas y limones que fueron devueltos, gracias a Dios, a su dueño. Ah, eh. Jo he, sí. he de dir, estimats, he de dir sí. que en nom de la gent que prenem suc de taronja cada dia sí. he recuperat la fe a la Guardia Civil. <laughs> si no arribés a ser per aquesta gent que, que, que, que dona la vida... Sort, sort d'ells, eh? 30 kilos, eh? Són tan modestos que no fos 50 quilos i no volen donar-se tanta importància. I <ríe> pues, pues, no he fixat que qui se'n cuida de fer això, de, de, de, com se'n diuen, l'equipo roca, em diuen, que són els que s'encarguen se de, de los robos en el campo. Ah. L'equipo roca. O sí, sigui, si vas a robar muntanya, que ets? L'equipo culata. Sí, sí exacte. Aquí dos. Sí, sí. O, o si vas a robar un quiosco, què ets? L'equipo... Hola. El equipo hola. Sí, és que no sé, valla no s'inventa, no, esta gent. Sí, el equipo roca. I han d'estar per això ara, sí, no? O no? Sí, sí, clar, ens han d'informar cada dia, però bueno, que si que si un quilo de naranjas... Ai, un quilo, 30 quilos sí, no, no, de naranjas robades, sí. que si no sé què... Bueno. Ja ve, ja és el més important no, no, no, que tenen sí, sí. per dir-nos ara mateix, saps? Sí, Estem sí. tots pendents dels quilos de tronches que roben a la gent. Ja, a a el I mull un diu, no, no, mira, mentre vaig anar aquí agafant aquests que roben taronges i llimones, mira, eh, no, jo podria repartir uns els meus per aquí al carrer. no sé què vol dir quan diu això, els gramets, no, però... No sé, és no sé. no que sé. a vegades... Un sí, sí. No resti, mas poca cosa més. Estava una mica de Bueno, estem tranquils, estem tranquil·lets, sí, sí. sí. Bueno. Ara si això, arriben les ja. màscares, a veure si arriba tot, i els testos, i bueno, ja sabeu sí. que hi un nou repunt ara, no? Ja ho diuen, un nou repunt. Bueno, bueno hi haurà, esclar. Sí, sí, sí clar, perquè ara, ara trobo així que, clar, com que s'estan fent testos, pues clar, puja. Clar, però és el que dèiem, sí, n'hi ha, ha més a fora que a dins. Sí, no n'hi ha, no n'hi ha. Mai, mira, no no hi ha, no n'hi ha. Doncs molt bé. Bueno, estimats. Sí, sí. Pues au. Us deixo que m'ha petat la pròstata, té una edat, noix. <ríe> pues vinga. Sempre que ha petat aquesta pròstata, recordo eh? Recordo a tots, eh? Que sí, adiós, adiós. Vinga, fins demà veiem. Fins demà, sí, ens veiem, per telèfono. ho Apa, cuida'ts. Adéu, adiós, adiós, estimats, adiós, adiós, adiós. Adiós, això o què? Ja està? Calla'm, aquest home, eh? Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Ja ha no? T'ho poso? No sí. Pot esperar de tot, encara els sentirem per aquí darrere, dient, sí. ep, ep". I al final del programa encara sentirem, dios, dios, dios. <ríe> <ríe> bueno, ens encanta rebre també les vostres propostes dedicatòries, felicitacions, reflexions. Com ha fet, per exemple, el Dani, el Dani Cabré, amb la seva reflexió, doncs endavant, quan vulguis. Bona tarda a tothom, sóc el Daniel Cabré. el Dani Cabré. Primer de tot vull agrair a la Xena i al Salvi per donar el callo un cop més i tindre'ns entretinguts aquí a la ràdio. I bé, com a pontsica i membre de la Unitat Militar d'Emergències, doncs volia enviar un agraïment i molts ànims a tots els que estem a la primera línia, donant-ho tot també, però sobretot, sobretot als que esteu a casa. vosaltres que esteu a casa i la resistència mental és un factor superimportant ara mateix per a que no decaigueu. No decaigueu i puguem solucionar això el abans possible. Aprofito també i li vull donar, doncs, lògicament, salutacions a la meva família. Ja que no els puc veure fàcilment o disfrutar d'ells, doncs aprofito i els saludo des d'aquí. I també vull animar els de la percussió de sofre perquè aprofitin el temps i faiguin anar les baquetes tant com puguin. Ja van tindre fa poc l'oportunitat de sortir al balcó per la Setmana Santa, doncs que no, no decaigui la cola. Després aprofito... I us envio una petita reflexió que he pogut fer amb doncs, aquests moments, que els moments que podem descansar, que algun tenim, doncs continuem batallant al cap, també, no? I és, doncs, de que això eh, és una petita pàgina més de la història, no? Llavors intentem sortir bé a la foto. Seria com la foto d'una orla a l'acabar uns estudis, no? Doncs aquell dia potser tenim mala cara perquè el dia d'abans hem sortit, o que sigui, però s'ha d'intentar sortir la millor cara possible, no? Doncs això mateix, intentem no cagar-la. Després, una altra cosa més, doncs, motivar-vos a tots els que esteu escoltant a aprofitar el temps, no? Aprofitar el temps, doncs, per reflexionar, valorar més el que es té, o, no sé, estudiar, sobretot estudiar el que sigui música, art, oposicions, economia, idiomes, no sé, el que se us passi pel cap, però aprofitar el temps sobretot, sobretot més pels que estan pot ser de l'edat del pavo, no? que seria més, més no tan videojoc o alguna, alguna cosa d'aquestes. I bueno, doncs ja finalment sí que us voldria animar una petita iniciativa que voldria dir, doncs pues, clar, ara tots sabem de que hi ha moltíssimes coses dolentes, no? un enxufa la tele i només veu que notícies dolentes, Eh, etcètera, etcètera, cadascú viu d'una manera o d'una altra, no? doncs intentem, us proposa una, una petita iniciativa que és intentar treure com a mínim dues coses bones a acabar la quarantena, no? que puguem sortir de casa i com a mínim tenir dues coses de dir, venga va, pues per lo menos, mira, té això de bo, no? Aquesta és la iniciativa que us llanço, ja... A veure si us animeu i encara ficarem més missatges al, al programa, que segur que ja en deuen tenir molts, però bueno, tindran programa post-quarantena, si fa falta. L jo us puc donar doncs, una, una petita eh, mostra, per si algú té algo, alguna cosa pensada, de que bo, venga va, doncs podem aprofitar això per sortir la ràdio, però clar, no és la intenció sortir amb, sí, doncs pues mira, jo m'he quedat amb dues coses bones, la primera que he estalviat diners, dius, home, doncs pues tampoc, no? O, saps què, no tinc agulletes, com que no he fet res amb tots aquests dies, doncs, bueno, intentem currar-nos-ho una miqueta més. Us fico un pare d'exemples, com per exemple, eh, una que és molt, molt, molt òbvia, però dir, acabem la quarantena, què en de bo? Doncs pues que baixar la contaminació. Vale, és molt òbvia, per tant, anem-nos-ho currant una miqueta més. Com per exemple, que ens hem pogut ficar, segurament molts ho fet, jo no, per falta de temps, però, bueno, segurament, mos, això que us deia, ens hem ficat en contacte amb persones de que, que fèiem molt temps que no hi parlàvem o que havíem tingut una relació molt estreta i ara realment és bastant ample aquesta relació o, no sé, coses així. Llavors, pues, no res, animeu-vos i res més. Salutacions a tots i molts ànims. Ens veiem aviat per ponts. Vinga, molt bé, molt bona iniciativa. Doncs a veure, quines dues coses bones us ha, portat, us ha aportat al confinament. Envieu-nos un guat al 651-53-9572 i les compartirem amb la resta de punts D'acord? Sabeu que és un tio que va a l'aeropuerto, diu que me darà un billete d'avión, per favor. Diu, a dónde va? Diu, si, sí, hombre, no se lo a mi mujer, eso lo voy a decir a usted, ¿no? I la següent reflexió <ríe> és que, es que just anava a estornudar els alvis. M'ha anat a... És es que ho sento, ho sento. Però ha fet bé d'agafar el gest i posar... Exacte. Ha, ha una la gent no ho ha vist, però he fet una demostració de com s'ha d'estornudar. Sí, la gent no ho ha vist, però ja... Ja, ja penjaré una foto. <ríe> bueno, la següent reflexió, confinada, és de la Maria. Escolte'm-la. Hola, bon dia. El meu nom és Maria i bueno, m'agradaria fer unes paraules en relació a l'estat d'alarma que estem visquem per la Covid-19. Jo sóc una de les moltes persones que la meva feina està considerada essencial i per aquest motiu doncs, no, no em veig afectada per la quarantena. La meva rutina no, no ha canviat gaire. Serà menys alguna excepció com, com algun viatge que tenia per costum fer a Barcelona a la Biblioteca d'Artesa, el Santuari d'Animals de la Casita de Llúvia, del qual soc voluntària. I, bueno, però el, el que volia comentar és que me n'adono que sempre que hi ha una crisi o, o alguna cosa similar, les persones creen llastos de solidaritat i de mutu i aquests actes són supermacos, són preciosos. I, bueno, penso que això, doncs, mm, ho teníem que tenir en compte d'un cop que passi tot, tot això que està passant, doncs, de continuar sent persones solidàries. I, i bueno, hi ha molts exemples que, que em donen fe com són els nombrosos casos de, de persones que estan de manera altruista elaborant bascaretes, entregant supes, etc etc etc. Però jo, realment, el que volia comentar són dues coses. Uh, la primera és reverennar els aplaudiments que s'estan fent al personal sanitari, em sembla meravellós. però penso que també que, que pensar uh, que hi ha altres persones i altres empreses que també, que també estan treballant, que les seves feines també són, són essencials, com les treballadores dels supermercats, els forners, transportistes, etc, etc, etc. I penso doncs, que també totes aquestes persones es mereixen un, un fort aplaudiment perquè si no fóssim parelles doncs no podríem anar a comprar súper, anar a comprar tabac, etc. I bueno, ja per l'altra banda, per no extendre'm gaire, l'últim ja que volia comentar, que no és menys important, és que penso que, que, bueno, que tenim en compte que estem convisquent amb altres espècies d'animals com els gats, per exemple, que, que em consta que estan sent alimentats gràcies a, a les persones que plogui, neve i faci fred, els continuen alimentant. Un super superfort aplaudiment per elles, però també hi ha altres animals, com són les aus, que aquest sembla que passen una mica més desapercebuts. I, i bueno, Penso que, que un gest molt maco que es pot tenir en compte també, Eh, és, bueno, és de camí a la feina de camí al supermercat d'anar doncs, amb un grapadet amb una bosseta, amb un grapadet de gra i de camí anar esparcint una mica de, de pinso així doncs aquests animals també serà una manera de que puguin suportar també una mica millor totes les conseqüències d'aquesta crisi i bueno i més o menys això és el que volia comentar perquè si no ja, ja m'allargo molt gràcies doncs sí, tens molta raó, Maria. Tot això, sobretot, passa a les ciutats, les, lo de les aus. Sort que aquí hi les tòrtores, tudons, els pardals, coloms... Bé, bueno, totes les aus que ens acompanyen cada dia. Fa anys que s'espavilen i mengen els grans de l'horta i això, però bé, bueno, igualment, escolta, no està de més, saps? Si vius en una ciutat, doncs sí, està molt bé si ajudes amb aquesta proposta. Una cosa, no us poseu arròs, l'arròs no, no va bé. Una abraçada, Maria. Tenim la darrera càpsula del dia, que en, aquesta, en aquest cas és una poesia musicada. La poesia és de la punsicana Rosa Mari i Clàudia Cabero és qui ho interpreta a veu i guitarra. L'escoltem? Ceregants cereals En la terra dels còdors A la terra d'alfants Soc totes les dones de la terra Avui soc totes elles i pandora i antigona i marçal, sóc marí la Corís i si l'enaborada i la Joana sense el seu bal història petita per escriure la gran Sóc la matria callada que fa segles que avança dos enrere i tres Totes elles, joves, nues i velles, velles, soles i lletges. Sóc i pàtia i pandora i antigona i marsal. Soc maria, la cori, i sisí, l'enamorada i la joana sense el seu ar. Tants homes us cal Xulíssima sí, sí, Moltes noia. gràcies Clàudia i Rosamari I ara un petit conte Mentre estava esperant l'execució i mirant fixament els ulls de l'executor, pensava com n'era d'injustar la vida. No mereixia aquell càstig. Però el jutge ho havia decidit i ja no es podia tornar enrere. Tan sols calia esperar que el patiment acabés el més ràpid possible. I que havia l'opció d'un miracle darrera hora, però no va ser així. Al davanter... Va aixutar amb potència i precisió i el gol va pujar al marcador, mentre el porter continuava pensant que injusta que era la vida. Nosaltres, nosaltres ens quedem quedem a, casa. a casa! Clar que sí, nosaltres ens quedem a casa! Però... Això no vol dir que ens haguem de passar tot el dia amb els ulls enganxats a la pantalla, eh? Oi que no? No! Em <ríe> sí, sorti com a fònic, això. <ríe> no m'assembles rents a un nen. torna a veure. Oi que no? No, no arribo, no arribo, no arribo <ríe> ja tinc una edat. Bueno, és igual. La Chris... Ja em canviarà la veu, no pateixis. <ríe> sí, t'ha de canviar encara. Venga la Cris ens porta un munt d'idees per crear, per pensar, per divertir-nos, així que som i Cris? Endavant! Bon dia, nans i nanes. Com anem? A veure, avui és la solució de l'enigma. Vinga, va! Hi ha gats en un caixó. Cada gat en un racó. Cada gat veu tres gats. Saps quants gats són? Vinga, a veure quina era la solució. Eren quatre gats! Molt bé! I per avui he pensat un experiment. Amb colors. Què us sembla? En qui li agrada barrejar pintura i veure tots els colors que surten barrejant entre ells? Eh, que és bonic? A mi m'encante. Doncs mirem, necessitarem tres pots d'aquests de llogurt, sigui de vidre, sigui de plàstic... El que tinguem, pintura, als tres colors primaris. Sabeu quins són? Vinga, el groc, el blau i el magenta. El magenta seria el rosa, és aquell rosa pujat. Si no en tenim, cap problema, fem servir el vermell, sí? Tres papers de cuina i aigua. Vinga, ho agafem tot i primer necessitem els pots. Hi fiquem aigua, dos ditets d'aigua i la pintura. Cada pot un color diferent. Barregem fort, fort, fort, fort, que es quedi ben integrat la pintura amb l'aigua, ben barrejadets, sí? Després, els pots. Els paperets aquests, els anem enroscant com si fossin xurros, sí? Els tres papers i ja els tenim enroscats doncs ara, cada punta del paper amb un el fiquem el blau, sí? i l'altra punta la fiquem al magenta agafem un altre paper una punta la fiquem al magenta i l'altra el groc i amb l'altre paper farem lo mateix un al blau i l'altre al groc. Ja estan units? Eh? Si fiquem els pots en forma triangular, ens anirà molt millor al ficar els papers. Sí? Vinga, què passarà aquí? Aquests papers són absorbents. L'aigua amb la pintura anirà pujant, pujant, pujant, la l'anirà absorbint i anirà pujant cap dalt. Sí? Si pujo el blau i el magenta a dalt, què passarà? Que sortirà un color Quin color pot ser si barrigem el blau i el magenta? Serà el lila Molt bé! Després, si barrigem el magenta i el groc Quan pugin a de tot, què ens sortirà? El color taronja I el... el blau i el groc? Quan fiquem el paperet? era absorbint el groc, era absorbint el blau i a dalt de tot es trobaran i sortirà el color verd. Molt bé! Aquests colors que ens surten a dalt són el col els colors secundaris. Sí? Quan hagi passat molt rato, perquè aquest experiment no es fa en uns segons, això de xupar costa que absorbeixi la pintura, tardarà uns minuts i una hora. I si ho voleu deixar d'un dia per un altre, ja veureu que al pot groc hi haurà més d'un color dintre. Quin color hi haurà? A veure. I al blau? En quin color haurà canviat l'aigua del color blau? Venga, provem-ho. A veure quins colors canvien a dintre els potets. A part dels colors secundaris, a dintre els potets també hauran canviat. Venga va. som -hi. Després, he pensat...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 Oh, què serà, què serà? Ah. Mm, no sé. No sé, no sé, tinc pistes, tinc pistes. Bé, bueno, nois, no marxeu encara que avui estrenem un nou espai. Voleu saber de què anirà? Doncs escoltem a la Sílvia, que ens ho explica. Sempre s'ha dit que l'amor és com una planta, s'ha de regar i cuidar cada fulla que la fa bonica. I aquest amor es convertirà en un gran arbre ple de fruits, els mestres de l'Escola de Pons, durant aquests dies de confinament, us convidem a escoltar cada dia una actitud, valor o comportament extrets del llibre estimar quan més es necessita i que omplen de contingut la paraula estimar. No es necessiten moltes paraules, només cal posar-ho en pràctica. Què us sembla? Molt bona idea, no? A més, els mestres també han pensat una mena de joc. Com ha dit la Sílvia, cada dia sentireu la veu d'un mestre que ens explicarà una paraula sobre una actitud o valor, sí? Doncs l'heu d'escoltar bé. A veure si sabeu quin mestre o quina mestra és el que parla. A veure si ho encerteu. I després ja us diré la solució, d'acord? Avui era la Sílvia. Demà començarem amb el primer. No us el perdeu. <sí> Doncs bé, entrem a la novetat musical d'avui, yeah. que és una novetat que us porto d'una de les bandes que més ens agraden, tant a tu com a mi. El salvi la Xènia. <ríe> o, sí. o estàs parlant a la gent? No, no, l'estic parlant a tu i a mi. Vale, vale. Aquí no tinc ningú... Bé, bueno, li pot agradar, però no. A tu i a mi, crec que les tenim en el top 10 de les bandes que més, que més ens agraden. A veure, a veure... I... Bé, la branda és la... Una banda de grunys per excel·lència de Seattle, que van sorgir mm. d'aquell moviment dels recordes dels anys 90. Sí. Una banda que ha venut més de 65 milions de discs al tot el món. Uh. Sí, són molts discs, això, eh? yes. bueno, que. discos, ja que No aquest. són aquests que es parlen de fons. No són aquests que tenim de fons. No. No saps, no saps de qui parlo? Sí, m'ho ah. imagino. imagino. <laughs> doncs sí, estem parlant dels pels jam. Pel yeah. Jam, eh, grup liderat per aquest extraordinari cantant anomenat Eddie Vedder uh! el Jeff Amman al baix el Mick McCready a la guitarra i actualment a la bateria hi ha el Matt Cameron qui va ser bateria del Song Garden fins que es van dissoldre ara és sí. la bateria de Pel Jam doncs es presenta aquest disc que va sortir el dia 27 de març gran dia sí. després de 7 anys sense fer res Imagina't. o sigui 7 anys sense, sense gravar res ni aportar-nos res no sé si l'Eddie Bèder en solitari va fer alguna cosa. Sí, n'ha anat sí, També van fer concerts de Pearl Jam durant mm. tot aquest temps. Bé, doncs eh, 12 cançons fantàstiques. El disc es diu Gigaton. Yeah. I us deixo una cançó... A veure, a veure. ...que es diu... A veure, a veure. Superblood ah, vale. D'acord? Aquests són els... Boto, boto, Pearl Jam. <laughs> ni temps ni de despedir ni d'acomentar-nos del programa perquè avui ha estat un no parar de coses, tot super interessant. Diem adeu a tot l'equip, al Salvi, a la adeu, Cris, al Subi, al Francesc, al Miquel, al Jaume, al Quim, a tothom que ha participat, la Mel, l'Espit, la Marta, el Dani, la Maria, la, no ho sé ja qui ha participat ja. Una abraçada ben forta des del tercer, segona, demà més i no oblideu, renteu-vos les mans... Dies de confinament Dels exercicis d'avui Deixo que parlin els llibres Cercar-hi aquelles respostes a tants perquès formulats Que ningú no sap encara I si demà me les diuen Les copiaré mil vegades fins que les hagi après Llegir a les fulles dels arbres escoltar, xerrar els ocells, permetre que el sol ens besi sense cremes i a tot hora, i parlar-nos amb nous gins, i a la nit, paï la vida conjugant el verb amar. Es batanar la memòria i recórrer vells camins. Vet aquí uns quants exercicis per avui, 15 d'abril, perquè els versos em demanen més silencis que paraules, que calli, l'adversitat. Deixo un repòs la llibreta. Deixo la pàgina en blanc, que ara m'arriben rialles de futurs esperançats.